у твого батька «Дефіляда в Москві?» пожвавився Теофіл «Ну і що? Я теж читав Я би хотів взяти інтерв'ю у генерал-хоронжого пана Дмитра Левицького, сказав в Товізії «Якоюсь київської газети це була б майже сенсація бо ті, хто читають цей роман думають, що це такий собі історико-патріотичний твір з вимисленими героями» «Чому б тобі, Візі, спочатку не взяти інтерв'ю у автора, у Василя Кожелянка? А де його знайти? Він, кажуть, десь у глухому віддаленому селі живе, а на хоретом, на люди не виходить, спілкується лише з поштарем, навіть телефону немає». «Неправда, Візі», – заперечив Теофіл, – «Василь живе у Кам'яній, це майже під Чернівцями, часто буває у місті на різних імпрезах, з людьми спілкується, особливо охоче зі своїми читачками». Заходить і до мене Має також телефон, а я тебе з ним познайомлю Та це дуже добре, Теофіле Сказав автовізій Але інтерв'ю з автором тепер нікого не здивуєш А ось розмова з героєм Роману Навіть не прототипом Бо автор не змінив ні ім'я Ні прізвище А таке героєм Це вже сенсація А, Теофіле, поговорив з батьком І ми зробимо шедевральний матеріал Ні, Візі. – заперечив Теофіл. Старий не піде на інтерв'ю. – Може, згодом, але тепер він ще не готовий. – Чому? – запитав автовізій. – Що, той письменник щось знабрихав? – Та ні, батько до Василя на загал претензій немає, але він ще не може все це осмислити. Йому з одного боку приємно, що він став героєм цього популярного роману, а з іншого він каже, що відчуває, ніби хтось зазирає у замкову щілину його спальні. Розумієш, для людей його гарту, для закоренілих військовиків безпосередня дотичність сучасним мистецтвом не завжди безболісно минає. Хоча на письменника батько не нарікає, бо Василь чесно прийшов до нього, розпитав його життя і заручився згодою на написання дефіляди в Москві. Але, як він каже, йому якось не по собі, ніби той письменник був весь час поряд з ним і холодно брав на олівець кожен його крок. Тому візі, я не раджу тобі навіть звертатись з пропозиціями щодо інтерв'ю до старого. Не дасть. Але я думаю, поки що. А після того він з автором спілкувався, поцікавився автовізій. Один раз, і то по телефону, відповів Теофіл. Батько, коли прочитав роман, сам зателефонував Василеві і доволі сухо подякував за те, що той нічого за великим рахунком не перекрутив. А коли Василь поцікавився, що, мовляв, він перекрутив за малим рахунком, старий генерал навів йому кілька неточностей в деталях. «А що, наприклад?» – спитав Олтовізій. «Наприклад, – сказав Теофіл, у романі йдеться, що за планом Геббельса під час дефіляди в Москві 7 листопада 1941 року в тріумфальнім поході мали гнати закованих у ланці Сталіна та його поплічників, серед яких автор називає Молотова, Ворошилова, Будьонного, Берію, які уже на той час порвали зі сталінським режимом. Тому в читача виникає, мовляв, справедливе питання – чому їх теж? Але найцікавіше те, – говорив батько Василеві Кожелянкові, – що за планом Геббельса саме так і мало бути. Та складав цей план кульгавий пропагандист ще до початку Другої світової війни то кажеш до генерала Левицького марно звертатися на предмет інтерв'ю, розчаровано спитав автовізій. Поки що візі. Заспокоїв його Теофіл: "Поки що. До речі, Теофіле, твій батько має рацію щодо неточностей, і у мене як читача теж виникли запитання до автора з приводу деяких деталей. Ну то в чому річ? Давай зателефонуємо до пана Кожелянка і допитаємо його як слід, що це він там понаписував?" Весело сказав Теофіл. Я вже не кажу про мене. В його романі я взагалі закінчений богемний тип. Від хати речі відношу на пропій. Але я теж мистець. Теофіл набрав номер на телефоні. Слухаю вас, почулись у слухавці. Доброго дня, пане Кожилянку. Це Теофіл Девицький з Чернівців вас турбує. Дуже приємно. Як поживаєш, Теофіл? Як батько, як мати? Як генерал військово-космічних військ з України? Всі дуже здорові, дякую Василю Особливо пашить здоров'ям генерал-космонавт Але й долю ти йому напророчив